І будь певен, що мій самозахист закопає тебе глибше, ніж твій напад на мене». Отець Євген аж скинувся від обурення. «Та що ти кажеш, щоб ми, брати є е, голуби у нашому радянському раю, навіть брат брата повинен стерегтися. Та що нам про це говорити? Згадаймо Марка. Ну, так одне слово «капсулку» на поготові». Отець Євген мовчки простягнув руку Сергієві, і очі його не дивились в очі братові, а нижня губа одвисла ще більше. Сергій Петрович пильно вдивився у нього, потиснув його руку і провів до дверей. Коли брат вийшов, він заклопотано закрутив головою. Е, не прийме капсулки, не прийме. Не вистачить у бідолахи сили волі. У кімнату увійшли. Маруся і Васик. Маруся, привітавшись із дядьком, зараз же звернулась до нього. «Дядю, велика артистка прийшла тобі сказати, що її роля скінчилась». І після цього, сівши на стілець, незалежно виставила наперед свої маленькі голі ніжки в жовтих черевичках з бандиками, а в тоненьких подібних доком, куточках повернених догори уст, Заграла смішливо посмішечка. «Яка роля?» Здивовано підняв свої мишечі, брівки дядю Сергій, хоча вже знав, про яку саме роль йшла мова. «Ролі людів», – байдуже подивилась вгору Маруся. «Артистці не мають чого більше робити». Їй було доручено «жувати при Олоферні ганчірку». Вона артистично геніально жувала. Тепер би, треба ковтнути ту ганчурку, але вона не має на це таланту. Для цього треба мати, очевидно, спеціальний від Бога даний талант, правда, Івасику? Івасик засміявся і, лягаючи на край свого ліжка, крикнув Правда. Сергій Петрович пильно придивився до Марусі, поторсав свою гостреньку борідку, немов пробуючи, чи вона міцно тримається і спокійно сказав: Ну, добре. Розкажи мені тепер своїми словами, в чому річ. Річ у тому, що я можу говорити все про Івасику, можеш, добре. Отже, річ у тому, що мій чужини цілоферн вже починає вимагати, щоб я стала його коханкою або жінкою, а це вже ковтання ганчірки. І тут мій організм не приймає цього подвигу. Він при самій думці про це... «Має морську хворобу і викине її, хоч його ріште». «От і все». Маруся вдарила підбором об підбор черевика і глянула на Сергія Петровича з цікавістю. Як він поставиться до такого вибрику її організму? Сергій Петрович сів по другий бік столу, потарабанив пальцями по скатертині, простягнув їх до цукерниці, Заржи відвів від неї. «Так...» – бовкнув він. «І що, рішуче Олеферн вимагає?» «Ні, ще не рішуче. Але, розуміється, буде вимагати рішуче. Так...» – знову роздумливо пробурматів Сергій Петрович. І «Що ж ти хочеш робити? Не знаю...» Я прийшла з тобою порадитись. Ти режисер. Я думаю, що я скажу правду. Я заявлю йому, що його не кохаю і не хочу бути ні його коханкою, ні жінкою. Здається, це цілком законна причина. Не кохаю, та й годі. Ну, що ти зробиш? «Законна причина, законна, заклопотано, потерло, ба дядя Сергій, законнішої причини трудно знайти. І в нещасних буржуазних країнах ціло цілком досить, щоб не ковтати генчурки. Але ми живемо в сталінському соціалізмі, і тут закони зовсім інші. Давай аналізувати, що може вийти» із твого протизаконного бунту. Ти заявиш Андросову, що не хочеш бути його жінкою, ну добре. А він тебе спитає, а для чого ж ти кокетувала зі мною, для чого подавала надії? Значить, ти мене дурила. Значить, ти чогось іншого хотіла. Він мені тоді подобався, скрикнула Маруся. А тепер розподобався. Чого? Через що? Через те, може, що я агент МГБ?